11. Az idegesség leküzdése Az idegességről többféle meghatározás ismert, lényegét azonban általában kevéssé értik. A láthatóvá lett életjelenségek gyakran kisiklanak a megfigyelés alól, mert az ok, amelyből erednek, s ahová visszatérnek, láthatatlan. Az idegességet... Leginkább a lélek elégedetlenségének nevezhetnénk. Olyan pszichikai energiák ömlenek be az idegpályákra, amelyek túlzott terhelést az egészséges módon lereagálhatónál nagyobb feszültséget keltenek. A pszichikai energiák mindig kielégülésre törekszenek valamelyik síkon. A fény állapotát keresik gyönyör, műalkotás vagy extázis formájában, és csak ezek által pihennek el a teljesülésben. Ha céljukat nem érik el, megerjednek, felfornak, elégetik a vezetéket, felőrlik az idegzetet. Az idegek fizikai kimerültségén többé-kevésbé könnyű segíteni. Erről később beszélünk. A lélek elégedetlenségéből eredő tünetek azonban, Makacsul elvonják magukat a terápiás kísérletek elől, és csodálatos leleményességgel produkálják a legváltozatosabb tüneteket. Schleich professzor a hisztériát a zsenialitás egy titokzatos formájának nevezi, s éppen a hisztéria, a kontroll alól kitörő ideges túlfokozottság jelenségei mutatnak önnön diagnózisuk és terápiájuk felé. A hisztéria szintén a képzelet megbetegedésének sajátos formája. A lélek elégedetlensége mögött a képzelet mágikus erői lüktetnek. A képzelet ereje, a teremtés ős energiája, a minden egyes emberen át dinamikus kiteljesedéstre törő logosz. Az idegzett vezeték, amely a teremtő képzelet forrásától a műig vezet. Mivel az ember teste, pszichéje és szelleme közötti energiaáramlás mai válságos állapotában szakadozott, rövidzárlatos, ezért különféle keringési zavarok, meghasonlások, bénulások és trombózis tünetek elfajulásait mutatja. Veszedelmes kisülései vannak. Mellék irányba vezetődik, ahol rombol, tüzeket gyújt, sorvaszt. Szigetelését áttöri, és szorongásos neuraszténiát, hisztériát, elmezavart, félelmetes rögeszméket okoz. S mivel útja a képzelet láthatatlan forrásától a megvalósult műig vezet az idegek vezeték rendszerén át, töltése mágikus, a lét leghatalmasabb ereje. Az idegbetegek és elmebetegek perverziói Gátlásai és tragikomikus kilengései ebben lelik magyarázatukat. Minden betegség a szimbólum beszéd egy formája. Minden idegbaj és elmebaj a szervezet lidérc nyomásos álma, amelyben bűntudatát, mulasztásait és hiányérzeteit reagálja le. Közismert dolog, hogy a fellebb valójával szemben senki sem ideges. Az önuralom képessége mindenkiben megvan. Az a reakció, amelyet igen helytelenül idegrohamnak neveznek, akkor szokott kitörni rajtunk, amikor azt hisszük, szabadjára engedhetjük magunkat. Sértődöttségünk, feszültségeink, elégedetlenségünk dühét rendszerint nekünk kiszolgáltatott embereken töltjük ki, családtagjainkon vagy beosztottjainkon. Általánossá lett, s igen méltatlan tévhit nyújt mencséget erre, az ugyanis, hogy az idegesség kitombolása előnyös a szervezetre. Pedig minél többet idegeskedik valaki, annál idegesebbé válik, mint egy szokássá lesz nála. Kielégülést nyújt számára. Mellékmedret válj az elégedetlen teremtő energiának s a megfélemlítés által gyakorolt hatalom perverziójává zülleszti. Az önuralom bizonyos erős képzetek gátját jelenti az ingerek feszítő erejével szemben. Önérdekünk meggondolásai azonban csak átmenetileg akadályozhatják a kirobbanást. Ahhoz, hogy az ingerek átalakuljanak, robbanás nélkül feloldódjanak, a képzeletnek, másfajta inspirációi szükségesek. Az idegesség kitombolása a feszültségektől való szabadulás legreménytelenebb és legveszedelmesebb formája. Ne higgyük, hogy bárkivel szemben büntetlenül lehetünk utálatosak. Az általunk kisugárzott pszichikai méreg visszahat ránk. Nem csak olyan módon, hogy a legalantasabb helyzetben lévő embernek is lehetősége támadhat rá, hogy bosszút rajtunk, Hanem rossz belső atmoszféránk Felfokozódásával, Amelytől egy kirobbanás által Menekülni akartunk. A ganglion sejtek Feljegyeznek minden érzelmi Megmozdulást. Amit ismételten elkövetünk, Annak folytatólagos Gyakorlására erős hajlam Keletkezik. Az idegeskedő, Idegességét szabadjára engedő Ember öntudatlanul is szabályszerű, idegzet-rongáló tréninget folytat. A mindennapi élet mágiájának gyakorlásával fel kell adnunk a nézetet, hogy van olyan ember, akinek a rovására szabadon kitombolhatjuk magunkat. Ehhez nem csak morális ideáljaink szempontjából nincs jogunk, hanem erőismeretünk is nagy veszélyjelekkel tilt el tőle. A dű radioaktív méreg, amely fertőz. Az idegroham a lélek szánalmas, guztustalan öklendezését jelenti. Olyan démoni erőket hány felszínre vele, amelyek mérgezett töltésükkel elszabadulnak, s kibocsátójukat sújtják. A jelentéktelen, alárendelt, önérzetében megsértett kis hivatalnok, a jellemünk és idegéletünk életünk pongyolaságaitól, kisüléseitől szenvedő takarítónő, akiket nem értékeltünk annyira, hogy törődtünk volna viselkedésünk hatásaival, és jelenlétükben szabadjára engedtük idegességünket, már sok tragédiának voltak okozói, amelyek a családi élet összeomlásával, állásvesztéssel, börtönnel, sőt, öngyilkossággal végződtek. Ha erőt vesz rajtunk az idegesség, gondoljunk arra, hogy az ember, akivel szemben állunk, Életünk titkos kémje. Bíránk. Vagy ítéletünk feloldója. Általa vizsgázunk. Irritáló lénye ott, azon a ponton, sorsunk misztériumának fontos próbáját jelenti. Minden alkalommal, amikor a dühött idegroham feszítő gőzeit sikerül az értelem szelepén át megenyhítenünk és feloldanunk, nagy erőhöz jutunk. Izmosodik az önuralmunk. És minden siker Újabb siker alapját veti meg. Az önuralom Gyakorlása csak eleinte nehéz, Később szokássá válik. Fontos, hogy Ösztöneinket soha se engedjük Ki a kontroll alól. Az önuralom önmagunknak Adott gondolatparancs, Amely erkölcsi meggyőződésből Fakad. Az ember nívóját erkölcsi gátjainak Mennyisége és minősége szabja meg. Ezek duzzasztógátak, a lélek erőinek hatalmas emelői.